Дівочі та паробочі громади Колись на Україні існували по наших селах та дрібних містечках дівочі та паробочі громади. На чолі дівочої громади стояла старша дівка, так отравила порядок між дівчатами, називали її Отаманшою. На чолі паробочої громади був старший парубок Отаман. Отаман та Отаманша були довіреними представниками своїх громад. Вони Залагоджували сварки, влаштовували забави та мали вирішальний голос у прийнятті нових членів. В обох громадах дівочі й поробочі були свої харчові запаси і каси, які складалися з регулярних внесків членів. Ці каси мали на меті служити релігійним потребам і покривати видатки при організації традиційних свят і розваг. До порубочої громади приймали захожих хлопців з інших сіл або молодняк, кашоїдів, що підріжчі заявляв своє бажання порубкувати. Щоб прийняти нового члена, треба було згоди всієї громади. Процедура прийняття до порубочої громади місцями досі зветься коронуванням і імітує старе всаджання на коня – піднесення на князівство, на ватажківство і таке подібне. Коронування відбувалося так. Кандидат у порубки з'являвся на збори громади, відважував кожному членові низький поклін і давав обіцянку – горілку пить, до дівчат ходить і всіх добрих порубочих звичаїв дотримуватись – Громада підхоплювала свого нового члена на руки і кілька разів підкидала вгору, співаючи хором «Посіяли дівки льон». Зв'язок цієї пісні з моментом коронування, як думає Михайло Грушевський, полягає в таких словах. «На конику удалець, що диво удалець, наш Іван молодець». Після цього ритуалу коронований став хлопцем Могоріч, кварту горілки або барильце пива. Це вже як громада вирішить. Після рамого колишній безвусий кашоїд набував усіх прав пороботства. Він міг запускати вуса, носити сиву шапку, заломивши її пиріжком, і найголовніше – залицятися до дівчат і відвідувати вечорниці. Крім прав, поробоча громада мала ще й обов'язки перед сільською громадою. Найголовніші з цих обов'язків були такі – будувати гойдалку на Великдень, колядувати із звіздою, на церкву під час Різдвяних свят, вирубувати хрест льоду біля водохрещі. До дівочої громади приймали без особливих ритуалів і без могоречу, але з умовою, що кандидатка вже вміє шити, прясти та вишивати. Таке вміння було необхідне, бо ж на вечорницях бути без діла не годиться. Обов'язками дівочої громади, крім організації вечорниць і вулиці, були ще такі – критчати церкву перед великими святами, впорядковувати самітні робки на цвинтарі перед поминанням мертвих і допомагати працею старим та наймічним у селі. У багатьох селах Київщини, Чернігівщини та Полтавщини дівочі і поробочі громади, хоч і в значно слабшій формі, зберігались аж до 30-х років нашого століття.